Ó, oh, hát ez jól esett. Jól esett. A... Ez nem esett jól, ez nem esett jól, ez technikai hiba volt, de még mindig Robert Plenné vagyok, hogy és hűvös az idő. Jut eszembe erről a hűvös időről. Úgy alapvetően, majd meglátjátok, amely adás furcsa lesz, nem hisztek Istenben, azt én oké, okay, értem. Meg nem hisztek hatalmában. De ugye, ti pogányok, a természet hatalmában hisztek éj. Hat-hét nap meleget bocsájtok rátok, aztán elkattantok, mint a hangya. Milyen jó jött ez a kis hűvös, mi? Igen, nagy hatalma van a természetnek, az ember hazavágja, ha úgy dönt. Ezt hanvas Béla, az összes bőrcst tudta, ti meg elfelejtettétek. Na hát ezért volt jó, ez a kibírhatatlan ki pokoli egy hő, egyhetes hőség. Rájöttem... Azért, mert ti is tudjátok, hogy lelki hadviselést folytatunk ilyenkor, aminek a száma 06709300995. A lelki hadgyakorlat értelme a megtisztulás, mert ezen a téren rettenetesen álltok. És arra gondoltam, hogy meleg van, talán senki nem hallgatja az adást, ezért most belemegyek egy olyan témába, amitől hátas dobhatnak testvéreim, hogyha figyelnek de pozitív értelemben megpróbálom elmagyarázni azt, amit senkit nem érdekel szerintem a Magyarországon, hogy nekem miért fontos a katolicizmus, vagy mit jelent az, hogy katolicizmus pozitív értelemben. értitek? Azért mondom, hogy a kicsiket, meg a nagyokat vigyétek a rádió előle. Messze, majd lesz Pajzsmiki, mikivel provokálnak titeket, cserébezt engedszel, majd simogatlak, de most először is a igen, ugye emlékeztek, arról volt szó, hogy kimentek egy zöld gyepre, sokan voltak, éhesek voltak, este volt, és akkor öt kenyér meg, két hal megeteti őket, a mester. Na most sajnos a csoda történetnek mindig vannak következményei, sőt, mindig veszélyes a csodákkal bármit is kezdeni, ezt tudja Jézus is, mert megjelennek aztán az emberek, és majd mindjárt olvasom az ige részletet, csak gyorsan mondom nektek, két olyan részről van most szó, ami nagyon ciki. Ezért nem beszélnek inkább róla egy szót se. Az egyik, ez a én vagyok a kenyér, az égből alászállt kenyér. Régen, én még ma is hiszem azt, amit a katolicizmus hitt, hogy ő a kenyér, ő tesszük. Nem csak szimbolikus, hanem konkrét értelemben is, és ennek itt van az egyik szöveges megalapozottsága. Hát másrészt meg itt van a hit és a hitetlenség megalapozottsága is, és a, a ő benne nem hívő zsidók perlekedése a názárati ácsfiával. Kő, kemény, mert ugye arról van szó, hogy mi zsidók és mi keresztények mégis ugye szeretjük egymást, és szövetséget kötünk, de e, vannak töréspontok, ezeken a töréspontokon tör, törnek be egyébként a gonosz nácik. Tehát akik megpróbálják az igei szövegrészeket gyűlöletre fordítani, tehát azért mondom, hogy értsétek meg, nagyon izgalmas, amit olvasunk, tudom, hogy pek, hogy pont a Bibliából, de akkor is izgalmas. E, hosszan meséli el az elején, hogy hogy gyülekeznek a fickók, tehát van dramaturgiai érzéke a jó Jóistennek. Másnap a tó túlsó oldalán maradt népnek, eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott, és hogy Jézus nem száll tanítványai a bárkába, s a tanítványok csak maguk indultak el. Közben több bárka érkezett Tibériásból annak a helynek a közelébe, ahol kenyeret ették. Amikor én épp látta, hogy Jézus nincs ott, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle. Mester, hogy kerültél ide? Jézus, olyan ja, most megszakítom egy kicsit, Jézus azon a lényegre tér, azt mindig csinálja. Bizony, bizony, mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestek, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. De ne romlandó eleddelért fáradozatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az ember fia adja nektek, amely mellett maga az atya tett tanúságot. Na, főha, erre megkérdezték tőle. Mit, á, csapdavetés, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe? Azt tetszik, Istennek válaszolta Jézus, ha hisztek abban, aki küldött. Puh, ez, ez, ez is egy provokáció. Ja, tehát higgyünk benned, mi? Ott ülsz velünk szembe, te názáreti ács fia, és azt mondod, hogy ja, téged küldtek. Na, bocs, ezt én mondtam, ez nincs a szövegben. De ők így folytatták. Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe, akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Szerintem biztos tudod cigány kerekezni, vagy ez megint saját szöveg, De meg, meg támasz, meg e, jóga mantra levitálni talán. De na mindegy. Atyáink manná tettek a pusztában, amit az írás mondja. Égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre azt mondta, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből. Érdekes, nagyon jó, gyors figyelmeztetés. Ha -ha. Hanem atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt a mennyből, és az életet ad a világnak. Erők így szóltak hozzá. Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből. Puh, kérés, kemény kérés. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Úgy is lefordíthatom a kicsiknek, Figyelj, velem vagy, nem dögölsz éhen, nem halszomjon. Gondoskodom rólad, mondaná a kocsmába a haveroknak. De megmondtam, hogy bár láttatok, mégsem hisztek. Mindent, amit nekem ad az atya, hozzám jön, aki hozzám jön, nem taszítom el. Érted? Az a bandatag, akiért én felelősséget vállalok, azt a nagyobb banda főnök se fogja elutasítani. Mert nem azért szálltak alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, itt van a mózesi szint, nem az, nem az egyén, nem a személytől függ a dolog, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz benne, örökké és feltámasszam az utolsó napon. A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt mondta, én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Így érvéltek. Nem Jézus, ez Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyát. Hogyan mondhatja hát, hogy a mennyből szálltam alá? Jézus azonban is szólt, ne zúgólódjatok egymás közt, senki sem jöhet hozzám, ha az atya, aki küldött, nem vonzza, és én feltámasztom az utolsó napon. Állandóan olyasmit mond, ami lehetetlenség, csak isteni, vagy őrült ez a fickó. Mi az, hogy föltámasztja a halottakat? Soha senki nem tudta az emberek. Értitek, mit provokál? Egyre feszültebb, megírták a proféták, mondja Isten, minnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az atyára, tanult tőle, hozzám jön. Ha értitek, hogy ha mindenki, akkor a kiválasztottság tudatnak vége. A mennyből alászállott kenyér fog dönteni az egészről. Valamikor a katolikusok mélyen hittek ebbe, belátom, hogy egyrészt a történelmi egyház szerepe ugye ne, hát rettenetesen negligálja ezt a katolicizmus öntudatot. De hadd mondjam meg nektek, hogy ha, ha, ha kritikus módon elfogadom azt, és kell kell fogadnom azt, hogy azokat a bűnöket, amit az egyházam, én is így elkövettünk, de saját hitem alapján, a bűnbánat alapján lehetségesnek látom a bűnön való tovább lépést, akkor hadd maradjon meg egy pici, pici büszkeség és tudat, ami nem a szégyent látja a katolicizmusban, hanem a, a, annak a fénylő, fantasztikus, misztikus jellegét. Igen, mi római rabszolgák azt hiszük, hogy ő etett minket. Ahogy az igaz zsidók is hiszik azt, hogy az Isten eteti őket. Van gondviselés és van szabad akarat, mind a két erő ebbe a szövegbe összecsap. Isten nem lesz maga vonatkozásában erőszakos saját teremtményével, ezt mi katolikusok hiszük. És ez is szép a katolicizmusban, hogy az Isten fogalmunk egy kicsit más és kétségtelen, hogy ezt az Isten fogalmat faragták aztán a többi egyházak, de akkor is a katolicizmusban van valami nagyon szép a zsidók miatt, és van valami nagyon szép a lázadás miatt. Ezért van az, hogy a katolikusok lehajtják a fejüket, és letérdelnek, amikor az ostjából Jézus lesz. Ó, micsoda szégyen, ó, micsoda szépség! Hát... Most kéne beadni valami jöjjel smit, ami simogatja a lelketeket, de abban biztos vagyok, hogy a, ahogy lejött a heroinról Rolls egyszerűen áldott lett a zenéje, és azóta teljesen mindegy, melyik számot rakjuk be egyiket. O um caco de vidro é e a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, caindo candei candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da rebanseira, é o mistério profundo, queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida é o fundo. Cesta da comeira, a chuva chovendo, a conversa rideira, nas águas de massa, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é uma estradeira Passarinho na mão, pé bruja tiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão Um regado, uma fonte Um pedaço de pão É o fim do, do poço, é o fim do caminho no rosto descosto é um pouco sozinho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 fim do caminho o resto de toco um pouco sozinho o caco de vidro é a vida é o sol é a noite é amor céu é, o las, é o anzol. são as águas em março fechando o do verão é promessa de vida no teu coração Kérdezi a kollégám, hogy mikor van a most. Hát a most, az most van, de ahogy kimondtam, már a múlt. De ez borheszi gondolat volt. Szálljunk le a, a sáros altalajra, és bár én kapolcson nagyon jól éreztem magam, én onnan jöttem, meg kell, hogy mondjam neked, nagyon emberbarát fesztivált, például nem gázolják el a gyerekeket. Azért nagyon jó érzés, mert sok gyerek van, és a hülye autósok értik, hogyha gyorsan megy, akkor elgázolja a gyereket. Mindenki Mindenki nyugiban nyomatja azok van jelentős? 40-es tábla a végigérvényben? Nem érted, nagy paraszt vagy, hogyha nem csinálod ezt. Aha. És akkor ez így mindenkire egy kicsit átragad, hogy, hogy nem feszkózik a másikkal sorba, beszélget. Na akkor nem véletlen, hogy ezzel a gongterápiával, terápiával tényleg kapolcson találkoztam, legalábbis én először, Persze. és akkor ott, azért nagy a relax, ott arra ott Ez közében. egy kicsit ilyen relax ö, fesztivál, tehát nem zúzós, uh -huh. nincsenek is akkora nagy zenekarok, de viszont jó zenekarok. Jó volt, jól éreztem magam mondom, gyerekekkel, is. És, és érted, kialakul a tolerancia, ezt kéne megérteni, hogy azért reggel hatig mennek a programok. De mindenki megtanulta, hogy valahogy, Mi? van, aki alszik, de nem áll ki üvöltözni, hogy zaj van, vagy zene van, ezt, már ezt mindig Márselyben is megtanulják, ezt általában megtanulják az emberek, hogy nem az a fontos, hogy meddig tart a birtokot határa, hanem hogy a közösségért valamit tenni, és hát közben nem jobb a helyzet ám ott se, nehogy azt higgyétek. Tehát munkanélküliség. Tehát a valóság az van. Beszélgetek ott a nénivel, aki kiadja a, a, a házát, vagy a lakását, szobáját, minden kiadnak ilyenkor. Hát persze, szóra ez van. De akkor is kell egy kicsit lazázni, mert nem lehet állandóan azon. Ő két hónapja lett munkanélküli. Most biztos nem annyira happy, de, de nagyon kedves volt, és megkínált az almájából, meg ilyesmi. jól értem, akkor tehát az a biztató, hogy nem kezdett el tarackosodni a művészetek hölgye, ott legalább megmaradt valami. Hát, talán nem tarackosodott. Hmm. Érdekes a, a, a rovási írásos, finom jobboldali irány benne. Megmondom őszintén, nem tartom zavarónak, nem ideológikailag ö, képviseli magát, hanem mondjuk a kézműves tárgyaiban, vagy táncokban, Ide vagy ebből abban. Ha arányos, akkor legyen minden. Azt mondtam én is, hogy jó, csak tudod, olyan furcsa, mert minden aránytalan Magyarországon, Igen. Ezért jó lesik az, hogyha nem kapok idegbajt a, a, azért, mert föl van írva rovásírással írással is a... Mert be, ez belefér ebben a, a szubkultúrában. baj, mert te ugyan többet tudsz, meg szoktál is filozofálni, mint én, vagy legalábbis az éterben, de hogyha most az van, amit mondasz, akkor ugye abban az a baj, hogy aránytalanságoktól szenvedő közekben azt tűnik fel már, jó hírként, hogyha valami arányos miközben, egy arányos országban meg nagyon is ugye, kiviláglik az aránytalanság. Hát igen, de figyelj, mondok egy konkrét példát. Találkozok én ilyen, jó ja Istenem, golymotorosokkal, meg betyárseregesekkel. Uh -huh. Na most nagyon soknak, ha megnézem az egzisztenciáját, hogy meg hogy, hogy él, mit él, mondjuk azt, hogy beleszeretető ebbe a dologba, de ő nem ez. És akkor én most elmentem egy csárdába, ahol egy, találkoztam egy betyárral. Uh -huh. Ketten, hát mind a ketten már öregszünk, eléggé patitgatni próbáltunk kóstolt, ami nem olyan könnyű. Uh -huh. És nála nem érzem azt, ő beleszeretett ebbe az egész betyáromat, a bakonyi uh -huh. betyár, a alföldi betyár. Tehát hogy is mondjam, az ő hitének van valami tisztasága, hisz ott él, éttermet vezet, az egész életét szánja arra a kicsi szubkultúrára, ami hisz. Azok a veszélyesek, érted, akik rájönnek arra, hú, milyen jól jöhet ez nekünk. Országos szervezetet kiépíteni. Érted? Tehát a, a, sajnos a gonoszok mindig a hal fejébe laknak. Egyáltalán nem vitatom azt, hogy van nagyon-nagyon sok olyan egy lehet és így van, tovább, ahol bajunk. persze nagyon sokan. A... célba lóró Igen, igen, igen. Tehát a... a, a... Az alapárszpolitika miatt vonzódnak mondjuk az adott társuláshoz, Igen. viszont zavarni még nem zavarja őket, az a sok szélsőség, ami ráül, és amely sok szélsőséget most nem szeretnék sorolni. Hát de mert ez zavarja őket a politika önmagában, érted? Hát nem biztos, hogy el van ez már cseszve, ez biztos. Csak mondom azt neked, hogy a kapocnál láttam olyan formációkat, ahol nem zavart az, mert nem azt gondoltam, hogy hatalmi, tér, gyakorlás vagy rablás uh -huh. történik, hanem hát egyszerűen megjeleníti magát. A, a, megálltunk egy hangszer készítőnél, a Bencevel nézegettük, mindenféle hangszer készített a fickó, és hát a Bencek egy ilyen sipot kinézett magának, és kérdeztem, hogy mennyi. És mondja, három. És én rémülten kérdezem, mert hozzászoktam a magyar valósághoz, három ezer forint. Mondja, dehogy háromszáz. Erre mondom neki, ne haragudj, de zavaromban szóltam, hogy nem ebben az országban élek, azért gondoltam, hogy én sem ebben az országban élek. Tehát valószínű, Magyarországon találkoztuk, és vettünk tőle egy fűsza Érted? Hát ez jó. Ez jó sztori. Gratulálok rigyellek. Kicsit elevezünk. Ennyi pozitív. Hányas volták kémiából? Hú, nagyon kettes, hármas. Akkor nem ugyanazra jártunk, mert én is kettes voltam. Hát Emléke, sokan emlékeid szerint hányféle kovalens kötés van? Fú, oh, kovalens. Figyelj, ez egy ügynök? Ez egy lengyel ügynök a kovalens? Attól függ, ha így ejtjük, akkor nem. Érted, nem tudom, egy ügynök volt. Fölháborítottam egy... a tanáraimat is a válaszaimat, tehát úgy kérdez. Jó, hát akkor most itten felháborodtak jól. Mondta egy matematikai tanárom, hogy mondjak egy forgástestet, mond, mondtam, hogy köcsög. Aha. De akkor is ilyen jó volt már annak a kifélelés, nem kezek szerint? Már akkor is jelentett egy egyebet is a... Persze, tudta, a külség, arra, az, nem tudta, De te, tudta. Se, te se véletlenül mondtad. Na azért forszírozzuk itt a kovalens kötés, bár tudok magyarul is beszélni, Igen. mert megtudtuk egy országgyűlési képviselőtől a... a Tankönyv kiadás kapcsán a évnyitóra való készülés És ja, hogy csak egy megoldás Nem sava. csak hitte, mondta is. Ja, hát... Hát, jó, de hát figyelj, ez, ez hír, hogy hülye. Há, bocs. Tuborközhezom van, kérem, <gül> jó én Én mondás... De már kettőt évedet, úgyhisz, az egyik egy kovalenskötés a... volt. Meg... Mi volt a másik? megkérdezhetnének, hogy matekból hányos voltál, és azt tudtuk meg, hogy nem csak kovalenskötésből csak egyféle van, mi? és így ettől aztán sztenderd, és így tovább, hanem másodfokú egyenletből is. Ja, és nem tehát... tudod képzelni, csak két egy a matekból, de tudom, hogy több van. A nemzeti alaptart tervben rögzített kompetencia és tudáskör az viszont egy standard, vagy hát egy standard? Hogy... Hát itt a gyerekeket. Nincs kétféle másodfokú egyenlet. Nem meg nincs kétféle azért. kovalens kötés, csak hogy világos, konkrét dolgokról beszéljünk. Vannak tények, amelyek minden tankönyvben ugyanolyan tartalommal. Na, kell, buta, hogy nagyon butta. Mit Na, csinálják? Nagyon szomorú, vagy nem butta. Kész. Hát, figyelj, nem tudok mi. Hatalobban, pozícióban, nem tudom miért nem zavarja a társaságot. Hát nem igaz, hogy nincs a van egy, egy, egy, egy érettség. Nem jó az érettség. Nem. De... nem tudom. Hogy biztosan van, meg. és biztosan ezek vannak az, ha már beszéltünk az Not arányosságról és aránytalanságról, is ilyenből van több, csak valahogy oda engedik az ilyet is, mármint az ilyen embert is, bocsánat, hogy csak úgy önmagában. Használattal ne bántsak meg senkit, aki ilyet nyilatkozik, de csak azért, hogy erősítsen valamit, amit rendben van, hogy erősítsen. Oké, okay. alá kell támasztani, példálozni kell, de hát akkor már választassuk meg, hogy milyen butaságot mondunk. Főleg, amikor tankönyvről van szó, és hogyha ott a nyomdában, a Debreceni nyomdában felütött volna egy akár kémia, akár, akkor kiderült Figyelj! volna, hogy mindenből van több is. Én azért nem vagyok feláborodva annyira, mert ugyanaz, amit esztétikában nyomnak, ugyanilyen szint, vagy a művészet finanszírozza, ugyanez a butaságot nyomják. Csak ez talán nem annyira tetten érhető, mint ezek a konkrét példák. Hát ez, ez egyszerűen iskolai tananyagról. De nem de... sokkal jobb, amikor egy okos ember hülyeskedik, mint amikor egy hülye okos De De, de az sokkal jobb, sokkal jobb. Ilyenkor mindig, a például ilyenkor veszélybe van az ifjúság. De hát figyelj, én is veszélyben voltam, nehogy azt itt, hogy a szocialista oktatás olyan magas szintű volt. Valahogy, a, akinek van egy kis esze, kitalálja a búvó patak módjára, hogy hogyan szerzi meg a tudást. <kül> hát én nem tudom, mi van kb. most. Nem, nem, nem tudom, a, a butaság hosszan, lassan hat. Tehát azért mondom, hogy majd ennek az eredménye, ennek az embernek az eredménye majd tíz év múlva fog kivirágozni, amikor nem is tudom, milyennek lesznek, nem tudom, hogy milyen káros ez az ember. Biztos, hogy nem akarom sorszól hogy buta, mert hát a megperelhető, mert, nem, mert azt se tudom, hogy a BTK-ban lehet-e azt mondani egy emberre, hogy buta. Szerintem azt igen. Igen? Az nem feltétlenül számít. Azt, viszont, ő... ha azt mondom, hogy hülye, akkor becsületesértésnek, az az az... és a méltóságát sem feltétlenül igen? rombolja. De a azt már hiszem... igen. Szerintem az már igen, ebből már igen. volt per. Igen, azt mondom, hogy és meg úgy rádiózunk, hogy az egyszerű egyenes módon kéne beszélni. Jó, nem buta, hanem nem látod, ha, jog, ha jogilag közelítünk, ő műveletlen. Nem butta, nem biztos, hogy butta. lehet, hogy meg tud oldani olyan logikai feladatokat, ami alapján nem állíthatjuk róla, hogy. Hát ez egy nem. Igen, tájékozott. Nem de miért van ő, ő az oktatásvonalon? Érted? -e? Ilyenkor Nincs az az kép... oktatás vonalon, ráadásul csak ott volt, mert országgyűlésű képviselő. És csak a száját? Így alakult. Hát ez a Fidesz bűne akkor, hogy hát a, a, a, a reszli, a Vattanyag az nagyon gyenge. Kérlek, Alássán, mikor lépted át utoljára a szer-magyar határ a Magyar irányba? Hát most már nagyon régen, legalább négy-öt napja. Aha. Láttad, amit láttál? Jaj nem láttam, mint a kaput. Én nézegettem, forgattam a fejem, de nem, sajnos, meg ahhoz szerintem arrébb kellett volna menni, nem volt kedvem Nyilván, csak akkor tudunk lepattanni a témáról, amikor már nem feltétlenül minősül témának, és senki más nem tematizál vele. de ahhoz hogy hogy hogy sajtótájékoztatón hangzott el, hogy tehát valóban... Öm, tényekből indulunk. ki. Lázár János és a Fidesz szerint természetes, ha bevándorlókat vernek. Ez a... sok, nem? Hát figyelj, e... Tusnádfürdőn azt mondta a mester... De majd gyere vissza az Vissza. Erre, jó, igen. csak hogy érsz uh -huh. meg, hogy bármit mondanak. Hát bármit mond. uh -huh. Azt mondja a mester, hogy nagyon jó, hogy kiküldték ezeket a leveleket ebbe a bevándorló kérdésbe, megkapták, így most már tudják, hogy mi a magyarok véleménye. Evel e, tudod mi a baj ezzel a mondattal? Hogy Pont erre vagyok kíváncsi. Csinálhatod ezt a technikát, hogy kiküldöd és visszahívod, majd hivatkozol rá, de e, hadd mondjam meg, hogy minden egyes alkalommal egyre nyilvánvaló a propaganda hazugságnak ezen felháborító eszközet. Tehát nagyon érdekes, hogy egy sinált fürdőn egy mérhetetlen szarhabonista, szar, szarhabonyon ha építed a beszélgetésed azon legfőbb részét, ami a bevándorlókról szól. Hát én nem hmm. tudom, fiúk, én tényleg várják, kit szólítsak meg a régi társaságból? Tényleg nincsen helyzetelemzés vagy kielemzés? Tehát azt mondani, hogy most már tudjuk, mi a magyar emberek véleménye, amikor ellenplakát kampány megy. Ott vannak a segítők. Olyan, mint hogyha a, a Viktorék azt a csatornát nézik, amit ők sugároznak. Érted, hogy ez állati probléma, azt tanácsolnám fiúk, ne a saját csatornátokat nézzétek, <kül> vagy pedig az, az a másik, inkább ez a szomorú, hogy teljesen mindegy, teljesen hülyének néznek minket, te, mindenféle mondatot mondhatnak, azért mondom, hogy most kötök ide visszvezett Mi, ha mindenféle mondatot mondhatnak, akkor ezt is azt is mondták, hogy a magyar ember ö, ö, ö, ilyen viccesen, mert tudjuk, hogy nem azt jelenti, de hát a, a, a nőt azt nem tekinti embernek bizonyos viccben. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül)> Tehát a, a macsóizmus, ez a magyar macsoizmus népi hagyományában <gül> <gül> <gül> a nő nem minden ember. Tenémet Zsoltra Igen, azért mondom, hogy figyelj, minden belefér a nyári szezonban szerintem. Medve nem játék. Öm, jó. Öm, Mondja. Te budapesti gyerek vagy? Hát Veszprémben növekedtem, Jó. aztán apám Akkor jött, mint, mint, mint nem Budapesti, de nem annyira. De falusi gyerek, nem, semmiképpen fehér nem vagy. Vári. Mert hogy reagálni kell, amit előbb mondtam. Nem tanált. vagyok falusi. Hogy ugyanis, hát miért csinálják, és nincs -e ott olyan döntés, nem döntéshozó tanácsadó, aki esetleg erre fejlődni a figyelmet, hogy ilyet nem lenne szabad mondani. Nem az, hogy nem, nem, nem szabad ráépíteni. És ráépíteni. Ugye? Igen, hát nekem erre az a nem a válaszom, de inkább a reakcióm, hogy ugye, és kérdeztelek emiatt arról, hogy falusi a régi hagyomány szerint kivitték a gyereket a falu határba, és jól elverték, anélkül, hogy kérdést tehetett volna föl. Miért? Hogy jön és megjegyezze, hogy ott valami nagyon kellemetlen dolog van, és Ez hogy jó. tudja, hogy hol a határ. Hatékony módszer. Ugye? Igen. Most mi ezt nem hirdetjük, csak idézzük, hogy volt ilyen. Na most nézd oda. Annyi a párhuzam, hogy én szerintem, ha nem tudják, mert nem érzékelik, hogy hol a határ, akkor addig mennek, amíg nem érzékelik, hogy hol a idézőjeles határ, Most igen, persze nem a színe, beszélek. Mennek. Tehát, hogyha az a kérdés, igen, hogy um, érzékelik-e, és hogy um, a plakát kampánynak um, mennyire um, figyelembe vendő a, a súlya, szerintem nem érzékelik. És ha ma érzékelnék, akkor nem csinálnák. Vagy nem így csinálnánk, vagy, vagy többen azért lehet, mert tudják, hogy mit gondolok, mindig olyanok állnak szóba, akik. Nekem nem, nem, te, nem tűnt úgy, hogy ott a fesztiválon hogy nagyon szeretnék ezt, ami itt van. Na de az, ez meg, álljunk meg aztán utána, Jó. biztos akarsz valamit zenélni, hogy nem öm, ilyen koncentrikus kör effektus ez, mint ahogy igen, hogy azt mikor van a forradalom, érzékeljük. azt ne, nem ne. tudod a Senki, senki nem úgy pofonnak. Csak tudod, azt hiszem, az hogy hozzájuk hasonlítanak, vagy nem okoznak. Én is azt hiszem, hogy ez. És hol az a sok ember, aki meg állítólag nem hozzá Ő nem, nem azért fogja pofánverni, mert azt gondolja, amit mi. Az, az, az, nem, igen, mi valószínűen is gondolom, az lenne jó, nem lenne se a forradom vagy polgárháború, de a ciklikus emelkedés azt jelenti, hogy mindig elköveted azt a hibát magasabb szinten, egyre cinikusabb, egyre borzabb, egyre adabszurdabb, És az adabszurdítás ereje tör ki. Figyelj, Gavrilo principről nem akarok megemlékezni, mert utána 7 millió halott. Csak mondom, hogy ez kisebb buli, kisebb történet. Szerintem a hazugságot egyszer szétütik. Nem én, nem te, hanem valami mi nagy darab uh, ufó. Nem tudom, az, nem is akarom megérni, csak érdekes, hogy amikor konszolidációról beszél, mert hivatalosan megkérdette most a konszolidációt, olyan fantasztikus hülyeségeket mondanak egy nyáron, hogy én nem is tudom, meg akarja verettetni magát. Hát mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy az én feleségem nem, nem állat. Te kapsz egy pofont. Tényleg, hát ő mondogatta ezt, hogy kapnak egy pofont, tudod a jobbikosok, nem, hogy nem kaptak pofont. Hát ezt az embert verte az apja, bizonyosan értett, hogyha állandóan a pofon körül kering a gondolkodás módja. Hát sajnálom, de például mi nem így nőttünk fel otthon. Apám ne, anyám adott pofont, apám soha. Na, egy, egy kis bajs, Egy kis pajzsmék. Szia. A világnétek fejlődése bonyolult folyamat, általános jelenség. Ezzel a nézettel azonban nem lehet egyetérteni, mert a tudomány és a világnézet, Két teljesen különböző dolog. A marxizmus szerint vannak a világnézetnek szükségletei, prototípusa, még akkor is, ha én nem égek, te nem égsz, és nem több, s így igazi világa, hamis kérdésfeltevés. Bizonyos fogig leegyszerűsítve, csak kétféle magatartást tanúsíthat a filozófus. És így igazi világa nem áll rendelkezésünkre. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy a világnézetek kialakulása korszerű válaszokat keres vagy tud adni, még a helyesé, a marxistá is, akkor szükséges, általános jelenség. Az emberek anyagiassága, az értékek tagadása azért torzul el, mert a tudomány és a világnézet két teljesen különböző dolog. Ezzel szemben az idealizmus azt a természetes meggyőződését önti formába, hogy valaki osztályával szembefordulva fejti ki világnézetét. Filozófusunk önmagán belül van. Isten központú nehéz ember. Szellemi lény, Isten. Jó, ja, itt van végre az, aki profi, aki a szavakat végig.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 Hát lesz-e itt egy sor, mondjad velem, és hosszorakozol? Hát lesz-e hülye parasz, itt egy sor, mondjad velem, és hosszorakozol? Hát -e hülye parasz, itt egy ismételd velem, és hosszorakozol? Hát lesz-e hülye parasz, itt egy sor, mondjad újra velem, és hosszorakozol? Folytatom, te! Tehát... Ha így csinálok, akkor csinálj te is így Tapsolja, hogy én és bennem hív Mert elhoztam neked az összes pózom Az összes sunalmas gyöngepoénom És visíts velem, ó, mert úgy vagy trendy Hat hallja körülötted mindenki És légy büszke magadra, és légy büszke rám És itt azt, hogy csak neked szól ez a szám És ne gondolkodj, de bízd rám Mert kimondja, hogy a tutit helyeted a szám Hisz nem is senki, csak rajongó vagy és Csak annyira nagy, amennyi bennem az agy. De abba hagyom, mert az unalom dagad mert Zlaga. Hát tesz-e hülye paraszt, itt egy sor Mondjad velem és jól Hát tesz-e hülye paraszt, itt egy sor Mondjad velem és jól szorakozol Hát tesz-e hülye paraszt, itt egy sor Ismételd velem és jól szorakozol Hát tesz-e hülye paraszt, itt egy sor Mondjad újra velem és jól szórakozol, Meg a SZTAX, VÉG, és és a tort, KÉSZ Nem megyek, veszek egy csikót, mozdulok a blahára, pakolom a gyíkot, a a utca végébe érem, de nem tudok lépni, mert mindenütt népek, az utca végébe paprika barikáta itt a kort, hogy a pazva jutok el. egy asztalt, tehát lép beszól egy árus, ránézek, mi van, köcsök, mi jutogatsz nekem, erre őt a tárus, mellette Haza, az utcánba, de egész a mindenit, meg marad, ücsön, kárusok, szemleje... Ez annyira durva, hogy inkább lehúztam, viszont írtam egy átüzenetet attilának, Péter falvi attilának, egyszerűen ö, arra gondoltam, hogy most már az a legjobb módszer, hogyha személyes mint egy megbolandult. Ö, Lír király üzeneteket küldök én is a kormánynak, hogy a, a magyar emberek egymásnak küldekeznek üzeneteket a, a gigapóztereken. E, és hát jegyzet, ugye akkor ez jegyzet is, ahogy megszoktátok mindig is. Tehát miután Áder Jankó is aláírta a törvényt, ezen túl az állam kifizetteti a közérdekű adatok kiszolgálásának költségét a civil szféra felé. Mértékadó körökben, ahol teát szolgálnak fel, azt állítják, hogy az az állam barátságtalan lépése, mert adóinkból él, mégis nekünk kell kifizetni, hülye civileknek, ha tudni akarjuk, hogy mire költötték a fillért. Most, hogy indul a Magyar Foci-bajnokság, gondolom senkit meg érdekel engem se, csak belegondoltam. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Naih? Imádják a megjegyezhetetlen hosszúságú minisztériumokat. Elnöke szerint, aki mögött Péter Farni Attila ombudsman sejtjük, nagyon helyesen király többes számban fakad ki. Nem fogjuk szó nélkül hagyni, ha azt látjuk, hogy bármilyen illetékes a törvényi lehetőségekkel visszaélve megpróbál írreálisan magas, a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot sértő költségtérítés kicsikarni az adatigénylőtől. Először is csodálatos a jogi fogalmazás, hadd dicsérjem meg Attilát. a tilát. A tasz csak azért maradt el, mert ez egy. Stúdió beszélgetés volt, és még nem alkalmaznak mindig politikai tapsoncokat a tévében. Pedig már itt lenne az ideje. Azonnal megnyugodtam. Ha Péter Falvi Attila kérlek, Alásson, garantáljon nekem, akkor ez elég lesz, miltóságos uram, nem lesz semmi baj. Jó, én, mint újságíró, akinek egy petákja sincs, ezért meggondolom, hogy valamit is kérjek az Adonból fenntartott archívumból, Hülye, azért nem vagyok. De vannak nálam gazdagabb csávók is, ők meg azért gondolják meg a... Ezt a cuccot, érted Attila? Neked magyarázzam. Nem frankó. Ez az infót pénzért projekt. Tudom, hogy azért találtátok ki, titeket a pénz nem érdekel, csak a hatalom. Hihi. -hi. Csak téged sajnállak, hogy ilyenkor garantálnod kell valamit, bet szó. Ja, hallottam, hogy a parlamentben, meg a minisztériumban szénné égtek a fénymásolók. Ez a jövőben nem mehet így, mindennek ára van, még az igazságnak is. Vagyis félreértesz, én nem hiszem, hogy jó ötlet az információ ellenőrzésének hatalmát a kezetekben tartani. Csak miatt a drága ombudsmanom, Attila miatt ad izgulok. Megfigyeltem, hogy aki garantál valamit, az mindig jó helyzetben van. Van egója hozzá, hogy a jövőt és az időt áthidalja. Igazi, szuperhős. Sokszor a nők elhiszik a férfiaknak ezt, és megházasodnak. Vagyis érted, Attila? Én örülök, hogy többen szám első szemében garantálod, hogy kinyitod a szád. Helyes. Gondolom, nem vagy zsarolható. De csak azért mondom, mert csak akkor nyílik meg a szív és a száj, különben néma. Honnan veszem? Ja, a történelemből. De olvasz a Shakespeare-t is. Egész jókat írt a hatalom, és a lélek működéséről. Miután nem vagy zsarolható, aggaszt, hogy oly egyedül vagy. Lehet időnként némi bérrenhesség, ami miatt nem tudsz majd figyelni minden állami kaszálásra, s hibádon kívül a sajtót mégis megkurtítják a szükséges információval. Figyelj, ez a gecik! A te egészséged többet ér! Egyszerűen nem szerencsés, barátom, hogy rajtad múlik a cucc. Hú, végre kimondtam. Nem kell visszavonulnod, csak figyelni, hogy meddig ér a szar. Időben lépni kell. Erre természetesen sztengetszette fogunk játszani, mert mi is emberek vagyunk. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não canta no samba, não mole nem nada. Não sabe deixar a de louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe. Balão nas cadeiras e deixa moçada com água na boca. Um baiana que entra no samba, só fica parada. Não canta no samba, não olha. Não só deixar a mozida de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira E mexe, mexe, Dá nona nas cadeiras Deixa moçada com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita uba, salve a Bahia senhor Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo E vira os olhos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana, que entra no samba? só fica parada, não canta, não samba, não dole nem parada, meg a szabadok no samba. Nem dolgozik semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi Baiana que entra no samba, só fica parada. Não, canta, não samba, não, nem, nem, nada. Não sabe deixar a música de louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe. Dá nome nas cadeiras, deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, Salve a Bahia senhor Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima embaixo E vira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador vagyunk az adásban, Gáborral, és még mindig a magyar valóságban tocsogunk egy pár percig, aztán még hírek lesznek, ja. hogy eh, neked volt ezen a héten, mert te eh, gondolom, Budapesten voltál, mert más Budapesten és más vidéken, nem? Nem voltam rá kíváncsi, hogy Budapesten kívül milyen szörnyűségesen nagy a hőség. Igen, és itt van viselted el? Igen. De mi légkondival próbáltál? egy idő után már az se, se? Azért nem, mert az autóban is lenne, de aztán mi van, mert ugye ki kell uh -huh. szállni. Uh, van, amelyen, melyik lakásban, meg irodában is lenne, de ugyanez a helyzet. Uh -huh. Tehát most már akkora a, a hőmérséklet különbség, hogy utána meggebed az ember, hogy ki kell lépni. Meggebed. És hogy mert, igen. igen, én is gondoltam arra, hogy ha rácsúd rossz, hogyha lehűted magad teljesen, és utána, utána még kegyetlenebbül megharap a nap. Igen, egyetértek, hogy... Azért... Veszélyes a te utcába bemenni, legalábbis ugye a klerikális jellegű hasonlatokkal élve, igen. de hát ismered azt, amikor ugye Jézus próbálták úgy óvni, hogy, hogy a legyeket elhajtották, ellesegették, és ő meg arra kérdőket, hogy hagyjátok, mert hiszen csak éhesebbek jönnek, hogy <laughs> ez a lélek jó a kapcsolatos hozzá, akkor már inkább pontos, szenvedek, igen. Nagyon fontos. Uh... Mi volt a legfontos. Most lehet, hogy nem legyek az Az fontos volt, hogy most nagyon visszafogott a este. Ja, ezért kérdeztem, hogy Budapesten voltam, mert hogy jobban követtem el az eseményeket. Nem tudtam követni. Annál jobban az eseményeket, mint ahogy te éppen a hőség miatt. Nem semmit. Tehát hatalmas fejlődésnek érzem ezt. De a tavalyi tusnásfődő az illiberális áram, emlékszel ezekre a... Ha persze, nem de van olyan meghajtás bevánd, egy, egy felsővezetőben, hogy túltegyen saját magán? Ugyanazon a fórumon? Talán nincs. Hát, amikor olvastam Görbe ő mindig minden beszédére, állatira készült, és nagyon vicces, minden beszédre után azt írja, hogy mostán egy kicsit jobb voltam. Ő érezte magába a folyamatos fejlődést, nem volt tehetségtel, mert üvöltöztek a milliók, de...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 FM 99,5, vagyis fél hiány száz. Teljesen izgalmas a zenezete, izgalmasabb vagy Puszynyűszi, hello! Szia! Éppen a WC szerelem. Mit, mit szerez WC a, Olvastam a Tarkovszki naplójából hosszú részleteket, miközben a Stalker fo forgatta, állandóan lekötötte a, a WC tartály problémája. Az nagyon meglepett. Nem zár vissza valami, a szelet. Igen, szkalker, kiváló darab. Nem, hogy mondom, hogy a Tarkovski is, miközben forgatta a Sztalkert a WC tartájon, otthon azon dolgozott, és ez a probléma izgatta, miközben életedik legjobb filmjét leforgatta. Annyira tökéletes volt. Egyébként gondolj vele, hogyha Tarkovszki, de mondhatnék más is, de ez születik egy működő, jóléti demokráciába. Semmi nem lesz belőle. Jó. Ja. Hát az az. Életművő... Jó, ez lehet hogy durva, ez jó, jó, de hát igen. Te örülsz annak, hogy vannak ilyen mindennapi problémáid? Én nagyon örülök, mert azt jelenti, hogy élek. Uh -huh. Melyikeket szereted a legjobban, a romlik el? A, hát igazság szerint én azért értek pár dolgokhoz, de pont a vécétartályhoz nem értek, és ez most egy kicsit nyomaszti szemben. De hát gondolk, hogy ezek a görögökön, hogy Archimédesz meg ezek nem segítenek? De, de segítenek, rájuk gondolok, miközben nem tudom megoldani a problémát, de mondjuk ha például a számítástechnikai gondok lépnek fel, azt, azt szeretem. Tehát amikor ősz megpróbálsz egy fájtkor konvertálni, és aztán így, tehát így évfélkor kiderül, hogy nem megy, és akkor így hajnal így négyig ezen dolgozol, és így megoldod. És akkor hacker vagy. Nem, hát az nem. De a tudat, a tudat, a tudat, nem? Nem, a tudat az, hogy ilyen probléma megoldó. Aha. Figyelj, most, hogy mondtad ezt a netet, nem látod problémának, hogy már megint kiderült, hogy a CIA meg Obama meg mindenki hazudik? Ez így, ez így nem rázott meg engem anyja. Ja, hogy nem rázott Magam. meg. Uh -huh. Már tudtad korábban is, hogy hazudnád. Én, hát nem mondom. De azt miért fogták a Snowderre? Azért ez olyan szemétség, nem? Hát figyelj, hát uh -huh. ez nem a az, az minél nagyobb egy ország, ugye annak könnyebben hazudik. Uh -huh. És hogy aki akiben a kis egy kírálik, meg így rámutat, ezt meg is Azért vicces, hogy mi most ilyen középhatalmat játszunk, és így el kell menni ennek a szerencsétlennek egészen Erdélyig, hogy így komolyan vegyék. De mindegy. Uh -huh. hogy, én azt gondolom, hogy ilyen esetekben számomra, ezek a lelepőzések azért mindig ilyen nem, Én nem vagyok az információs szabadságnak ilyen fokú elkötelezetje. Én azt gondolom, hogy ha egyetlen egy támadást meg tud előzni a, a CIA, akkor az engem nem zavar, hogyha például ezt mostani beszélgetésünket így hallgatják. Nem? Igen, de hát úgy de néz ki, hogy hát ha lehallgatták azt a telefonvonalat. Jó, hát nagyon helyes. És euh, jó. Jó, csak érted, az összes ilyen összeesküvés elméletes hülye para barátom, aki jön azzal, hogy az egész hogy történt, tehát azért tényleg Kennedy óta mondhatjuk azt, hogy soha semmi nem derül ki Amerikában a, a, a súlyos gyilkosságokra vonatkozóan, azért ez nagyon rossz hír. Hát ezt a börtécentert azért elég jól én azt gondolom. De valóban a kenedélyi rökösség az még azért mindig hagy kívánni valókat, bár én, azt, én hajlamos vagyok elfogadni a, az oszvaldféle megjegyzést. Én, én azt gondolom, hogy nem terhelem magam feleslegesen olyan dolgokkal, amelyekre nagyon kicsi a valószínűség, hogy olyan plusz információt hozzám, amit egyébként eddig nem vettem figyelembe. Felüljel az Oswald, ő volt kész. Na most, hogy, hogy megnyílt a, a Kub tudod, hogy megnyílt a Amerikában is, meg Kubában a nagykövetségek? Aha, ja, ja, ja. Most, hogy baráti lett a viszony, szerinted van esély arra, hogy kicsi valami kiderül esetleg? Mert azt mondják, hogy a kubai emigránsok ebben benne voltak. Ugye, ez nem, tehát nem fog kiderülni semmi. Ez pont, mint a üdikó, uh -huh. eh, aki ugye már többször már meg már minden. Igen. És akkor egyes újságírókkal olyan, annyira buszuskák, hogy például... De azt mondják, hogy na, az a kérdés most, hogy csak lemond, vagy majd borít is és hogy közben te hogy fog tehát hát, hogy, hogy borítani rám, ez a rendes, rendes hogy a... hogy tehát hogy hát nem, nem bolond ember az hát, ez egy rendes ember nem, nem őrült, meg. Nem hát, őrült hát, meg igen, tehát nem, ő nem egy zég, mert akkor eleve nem kerülhetett volna oda a, akkor, hogyha most hát, igen. Mert ezeket a, csak bosszantanak engem ezek a dolgok De azért a amit tragédiáról beszélgessünk hát a Vida jó tragédiának, mert ha arra gondolok, hogy a Tocsik Márta is végül belepusztult abba a sikertörténetbe, amit róla megjegyeztünk. Érted? Én azért a kisembert is sajnálom ebbe a királyákmában. Tehát Ildikó asszony, hogy mondjuk meg nyelvmester, nem érted, hogy kikerül a hatalomba, akkor már számomra egy szánandó... Eh, szánandó. Mennyi van, mint bennem, Én azt gondolom. Hát figyelj, amikor... Eh figyelj, csodálatos videó készült róla, érted? Ahogy rólam is készült, csodálatos, ahogy elrakom a sajtot, ő, ahogy mondja, hogy kérek tolmácsot, érted? Ez, itt azért már az ember átvillan a, a formán. De emberként sem érdekel. Én a libidom jelentésséget most már a kis szörös felé fordítottam, és hogy az emberek sokkal kevésbé tudnak engem meghatni, akár kicsik, akár nagyok. Tudom, nem mondtál az emberről ebből a kis állatprojekteddel, de én, az, én, én szeretném egy kicsit, hogyha még velünk maradnál, valamint olyan értelemben, hogy lehet bízni az újra Tehát azt mondod, hogy Vidai Ildikónak a sors az karmatikusan örökle lezárattatott? Gondolok valami olyan kikutásra, ez mondjuk a német lászlónének. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy a semmiben, vagy Hoffman rózsának, hogy, hogy így feloldódik a semmibe. A semmiben, uh -huh. a tiszta nirvánában. Amikor így elfogynak a barátok? Nem a nyírványára gondolok, de igaz, őt az a, az a pár milliárd, ami megmarad. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a barátok elfogynak, hát Istenem, amikor a pénz fogy el, akkor van baj. Fú, az nagyon nagy, az nagyon nagy. Az nagyon kánya. Ja. Azt mondod, hogy igen, és bármi el tud fogyni a pénz leginkább. Nagyon szurkolok a főemlősöknek, és nagyon szurkolok a vízi emlősöknek, hogy, hogy belőzzenek be. Tehát én azt gondolom, az ember után még biztos, hogy hosszú-hosszú milliók jönnek a bolygón, és ez lehet, hogy jobb lesz. És ez jobb lesz. Egyébként úgy lá esélyesnek látod, nem a teljes apokalipszist, hogyha egy pillanatra körbenézel a hírek szintjén, Nem. Nem, nem látom esélyesnek, hát az emberiség kialása benne van, de mondom ezzel én kalkulálok is. És én örömteli fejleményt tartom számon, én azt gondolom, hogy úgy kéne kiirtani magunkat, hogy azért, a, hogy azért a nagyobb és esélyesebb fajok azért megmaradjanak. Tehát mitől az óceán ne legyen mérgező, uh -huh. meg az esőerdőkben maradjon mindenféle ilyen élő lég. És akkor nincs veszre semmi. Csak meg kell várni a fejlőzés, hogy eljut egy újabb a pontra, amikor megjelenik ez a furcsa kreatív intelligencia. Most képzeld, olyan talán ilyen rossz csillagállás miatt, mert megnéztem az Ember gyermeke című filmet, aztán leültem sakkozni, és közben én hülye, én bekapcsoltam az m 1 -e a, a hír folyamját. Nagyon, ez nagyon kemény. Ú, durva ott, igen, de hát, na mindegy, itt vagyok, látod, bírta. Hát. És... Olyan 10 percenként bemondtak egy olyan hírt, és akkor föl fel a fejem, amikor azt mondták, hogy Németországban is összeverekedtek már a, a, az emigránsok, és állandóan róluk terjesztettek erőszakos híreket. Nem viccelek, olyan 10 percenként. helyes. Elkezdtem hátadőlni a sakot, abba hogy és elkezdtem figyelni őket. Csak mondom, hogy figyelem őket, képzeld. képzeld figyeld, te, te nem figyeled az állami propaganda adót, mi? Én hát nem még nem néztem meg, amióta ott alakult, de hogy meg az előtt se. Nézd meg 10 percet! Megengedőbb lettem, mert régebben azt gondoltam, hogy aki ebben részt vesz, tehát egy magyar televízió, uh -huh. magyar rádió, MTV szinten, azt így, azt, azt így meg kell, tehát egy kicsit száműzni kell. De most már azt gondolom, hogy csak ebbe a hírblogban a hír résztvevők, ...nek az soha többé nem vehetnek részt közszolgálati fortások sem lehetnek egy olyan helyen, aminek benne a nevében valamilyen szinten a közszolgálat. Nézd, hát ők nagyon gyorsan meket két ciklusuk. Jó, de te most a jövőről beszéltél. Hogy? Te most a jövőről beszéltél, hogy majd nem hát, vehetnek jövő. részt. De most, jelen pillanatban egyébként furcsa helyzet, például az egyik barátom csaja is benne van, és ilyenkor, amikor személyesen a valakinek a nőjét, volt nője, nem, szerintem nem ez a kérdés, hanem az, hogy azért lesz majd verekedés, mert állandóan arról beszélnek. Nekem az egy ilyen elméletem volt, nagyon viccesen, mert pont mielőtt ez a cirkusz kipattam, akkor én az Iván Júliával veszégettem a Helsinki Bizottságtól, és épp azt mondtam, hogy már ilyen szerintem már itt cirkának ilyen szőke katolikus lányok így a hatásával, hogy végre megerőszakolják őket a menekültek, és a, a, a köztvévé leadhassa, és ez mint egy falat kenyérre úgy vár a, a politika egy ilyen Igen, kibensze. igen, éhezi. Erre meg, nem történt meg, de elkezdték azt hazudni, hogy megtörtént. Hát igen, igen, nagyon jól mondod, ez volt az első. Na jó, de ez is abba az irányban mutat, hogy csak lesz majd viktimológiailag egy áldozat, aki ezt bevállalja, és utána lehet ferekedni. Hát ezt, ezt, magyarázom, ezt próbálom elmagyarázni jó szándékony és rossz szándékos embereknek is, hogy a menekültek, azok nem jók. Vagy rosszak. Kültek azok nem, mint becsületesek, és szeretetre miért, akkor az azok pontjanak mi. mi? Ez van köztük rossz, meg jó, és nem a azért a varázslatos személyiségük az, ami miatt segíteni kell rajtuk, hanem a helyzetük, a státuszuk, és szerint menekültek. És ezért persze, biztosan köztük bűnöző zsebmetsző is van köztük, mert ilyen kocsmai verekedő, ez százszázalék, nem? Most érted, találnak egyet, akkor altól nem változik meg az egész helyzet. De azért változik meg a helyzet, mert ezt az egyet majd kinagyítják, fölnagyítják, és dicsőség lesz agyonütni menekültet. Hát, ez most is már most is dicsőség? Hát persze, szerintem az... az, a, az a börtönőr az azért rosszul jár. Hát ez ma, nem, nem jár rosszul, majd ha bekerül. Az... Majd ha bekerül. Én nem szeretnék börtönőrként börtönbe menni. Semmiket. Úgy, hogy nem a rács azon oldalán vagyok, hanem a másikon. Ilyenkor mit lehet csinálni egyébként? Hát összeszorítod a fogadat, és, és hát így meg felfeledzed az álluszodat. Hát nem tudom. Igen? Nem lehet ilyenkor magánzárkát kérni? Biztos lehet, azért szerintem nem fogják bedobni a pirányák közé, mert akkor most nem sokan ne állta neki. Hát akkor rövid ideje. És hát azért vannak, hogy is mondjam, nem, nem érhet le egy életet ott, vagy a, egy teljes büntetést elzárva. Tehát a étkezések egyedek találnak arra módot, hogy neki ne legyen jó. Milyen vicces, itt is egy kubai fiú van a történetben. Ja. Valahogy Kubától nehezen szakadunk el, mi magyarok. Nem is kell, az egy nagyon-nagyon jó hely, a karibtenger süt a nap, szápák. Neked volt kubai szövőnőd? Meg volt? Hát nem, soha. Nem? Ja, mert Miskolci voltál. Nem, azért, mert nyilvánosan beszélgetünk. Ja, oké. Okay. De emlékszem, a Libellába gyülekeztek. Figyelj, mi pedig közép-európai fehér csávok voltunk, és nagyon vágytunk a fekete nőkre. én nem, nem Én igen, de ez régen történt, mindez. Én már egy mentem az meg úgyhogy ez nálam más. Uh -huh. Figyelj! Uh, Kötalikusoknál. Uh, uh, ja. Ezt a jó időt minek fogod föl most? Kegyelemnek? Hát azért nyáron meleg van, azért nem áll. hát azért Meteorológiára hívják. Ne keverjük már bele ebbe a Fideszt, vagy Isten. Bár... Én bekevertem. Tudom, te mindig bekevered, de... de nem, azért van jó idő, mert olyan szögben áll a föld, a naphoz képest uh -huh. több nap süt. De az, hogy az értékek mozognak, az nem egy ké kétségbe téged. Tehát az soha nem volt ilyen meleg, meg ilyen mondatok, az nem érdekelnek. É, engem az irány az bizakodással töltett. Tehát, hogyha egy ilyen leülés előtt állnánk, akkor azt állnám. Uh -huh. Mert én az, az biztos, hogy depressziós lennék. De a felmelegedésre nekem olyan bajom nincsen. Hát más kérdés, hogy majd az unakány kihalnak, de ők szerintem úgy is kihalnának. Aha, uh -huh. mindenképpen. Ja, mondtad, hogy a cápák élik túl egy nem a trápák, én nem mondom, az emlősüket a Deltinek és Bálnákra gondolok, de én szurkolok a Dugongonak is, és a, és a, a, a normálnak is. A vombatok milyen esélye? A vombatok nagy esélye fogják túl előszük, hogy ilyen élnek, uh -huh. és ők, hát, te tudod, ők az erdőtéz után is előjönnek, és körbenéznek, hogy akkor mi a reggel. Hogy mi volt, igen. Hát, ja. Tulajdonképpen érdekes lesz egy egy ö, a, a világ a saját. Ez tényleg érdekes világ lenne egy ember nélküli világ. Olyan lenne, mint a dinóvilág. El tud képzelni, hogy visszafelé lenne egy valamiféle. Nem, nem előre mennek az emlősök egy uralmat nem is elvenni. És a rovarok győznek, vagy mi, mi lesz a vége? Na rovarok... hát azon, hogy mondod, de ilyen levegő lenne, meg ilyen zöld lenne minden. De ki lenne a csús ragadozó ebben az esetben? Hát, az, az furcsa kérdés, tehát ha azt, azt képzeljük, hogy ugye visszaszívárok de Európában, ugye nyilvánvalóan az oroszlánok, meg a, meg a ragadozók, akkor kialakulna egy egyensúly, itt mondom, itt a csimpánzokon, meg a borobókon nagyon sok múlik, és a vízi emlősöken. Tehát azt gondolom, hogy eljött ez a pont, hogy hiába a tigris a csúcs ragadozó, hiszen az régen is csúcs volt, csak mi viszonylag okosak voltunk, és... Tök messzire el tud dobni a Dárdánkat, és akkor meghalltuk. Igen, na, az, ahogy a, a Dinóból lett a madár, azt mondják a modern kutatások, hogy nagy a valószínűsége, nem tudod elképzelni, hogy a politikusból valamiféle állatfaj kialakul, és az is túlél? Mindannyiunkból, én nem hiszem, hogy más fajhoz tartoznának, mindannyiunkból szerintem egy ilyen kis üvegben élő tögevők leszünk, uh -huh. az bőrű föld alatti félig vak kis dögevők, akik így éjszaka feljönnek, artiznak egyet és aztán hajnalba visszamennek visszamede. Főleg, hogyha föld alá bunkereket építünk túlélésileg, akkor nagy a valószínűség, hogy ilyen vakondokok. Ja, és a maradékon élünk, uh -huh. az, amit így leejtenek a, a raggonozók. Ez már az utolsó el, ítélet előtti pillanat, azt ugye tudod? É, mivel az utolsó ítélet olyan, egy irodalmi alkotás része, és hát hogy a fizikára kiadtam. a tudom, hogy te szereted azt a könyvet. De ez alapján a William Gibsonnak a neoroman is vehetnénk ötleteket, azok sem valósulnának meg. Azt, azt mondod, hogy a, amikor a zenitre följön a nagy bika, a nagy paráznával az irodalom? A, mi mit csinál a nagy Most idéztem a szövegből. A nagy bika, és, a a nagy bika és, rajta a... és rajta van a nagy parázna, ő lovagolja meg, hát mesztelenül. Hát persze, de nem, nem, Ez irodalom, porno? ugye? kemény pornóirodalom, igen, igen, igen. Jó, én néha azt hittem, hogy ez a, a valóságnak irodalmi a megfogalmazása. Ugyanúgy, hogy hátrányos helyzetű voltál. De nem, nem, ez egy gyönyörű mese. Igen? Igen. Amikor látok celebeket, akkor azért sokszor eszembe jut ez a nagyparázna, meg a nagybika. Persze, hát a szimbólumok élnek, tehát attól még lehet valósít egy történet. Ká Kardashian segge, vagy hogy hívják azt nőt, aki most Kardashian. híres? Kim Kardashian. Igen. Ja, igen, igen, vannak benne jó részek, amiket hát persze párhuzamokat lehet vonni a valósággal. Figyelj, hogyha letérdelnek és imádják majd a segít, akkor azért elismered nekem, hogy a szerző, legalább a szerző Szent János nem egy tehetségtelen valaki. Nem, akkor annyit fog elismerni, hogy megint egy új lesz a és akkor abba ilyen seggel lesz az Isten. Semmivel se lesz, ez rosszabb vagy jobb az eddigieknél. Nézd Odinról is, milyen jól lemondtunk, meg a Germán főistenekről. A te Jézusodról ugyanilyen könnyen fogunk lemondani, és megyünk tovább kimkárdás ilyen seggel felé. Jó, szeretek veled beszélgetni Jó, ez megint klassz volt. Jó, van. vigyázz magad meg az állatokra. Pوسيka Pusi Le ezt eh, <Szorítanak> seus braços não há despertador e me faça acordar eu vou trabalhar ai, ai, ai hoje eu não posso ficar se eu cair nos seus braços não há despertador e me faça acordar ficar se eu cair nos espaços não há despertar e me faça cortar o trabalho é um dele todos devem respeitar pois aura me desculpe no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar. Se você quiser, eu fico, mas vai me prejudicar. Eu vou trabalhar chill Oh just once more There is no way could go That could tear me away I just shouldn't stay oh, no, I, I, I Is just shouldn't stay Be fine You were just move small. There is no wake-up go that could tear me away. Everyone should earn a living, darling. Try to understand. Oh, Isada, please forgive me. Sunday I'll be back again. You know better than to try. So it better say goodbye. If you insist tell me be say that I cannot get away, but I shouldn't stay.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 Szerbus, Szerbus, Brauer, Péter, Szerbus. Szerbus, Szerbus, remélem ma sok-sok időt hagytál nekem, mert sok mondani. Valóban vannak nagyon szép dolgok, kevésbé szép dolgok, de az élet szép. Kezdjük azzal, hogy ma a zsidó ember számára az év leggyászosabb napja van, hisz ma tisább áv van. Kérdezd, hogy mi is az a Tisábe Áb? Mi az tisább előtt 586-ban történt, amikor a szentélyt lerombolták, a... a rómaiak. az első nem, azt második, a másodikat. Ja, ez aztán ki aztán volt? a rómaiak, ezt a babiloniak posztották ki és égették porig, majd a második szentét is ugyanerre a sorsra jutott, és erre emlékezik a zsidó nép évszázadok óta, ilyenkor egész nap böjtöl. Ez most szombatra esett volna, de a szombaton nem lehet bőtölni, tehát vasárnap, egész ma estig az emberek a zsinagógákba ülnek, tornacipőkbe, és, és böjtölnek és imádkoznak. Hát ez mondjuk a legnehezebb nap. Aztán egy nagyon érdekes temetésre került ma sor, egy nagyon jó barátom, dr. Rabin László a hallgatók által szerintem szinte mindenki ismerte őt. Ez egy ortopéd orvos volt, aki a hatodik kerület alpolgármestere volt és ő volt az, aki ezeket a palota dolgokat nem szavazta meg, mégis ráverték a port, neki pár nappal ezelőtt föladta a szíve a melegbe, 64 éves korában a működést, és a Fenti Jeruzsálemi kávéházba távozott, ma 12 órakor közel 100 ember kísérte őt utolsó útjára a kozmó zsidó temetőbe, és ami nagyon érdekes, én nagyon aggódtam, hisz csak a hétkerület alpolgármestere volt, hogy Vajon, mert más rendszer van, a polgármester saját halottjának tekintik-e, kimennek a temetésére, is? kohanita vagyok, aki nem mehet a temetőbe, nem csak, hogy állták a cehet, hanem a polgármester asszony is kiment és vett a temetésen. És... búcsúztatták Ravint, és akkor sok gyászból ugorjunk, csak a te kedvéért és csak a hallgatókért. Tegnap Pécs városába jártam, Pécset voltam, a 19. Európa kantántán. De miért? Hogy jut eszedbe ilyesmi, hogy oda lemenj? Hát én megmondom neked őszintén, én imádok pozitív dolgokat mondani, meg készítettem róla azért egy dokumentumfilmet. Uh -huh. Tudod, ez a, ez a judeoliberalizmus, a zsidók annak idején kitalálták az Esperanto nyelvet. Emlékszel rá, még volt én, az Esperanto nyelvmozgalom. Hogyne, volt. Aztán, De van is, még mindig van. Így van, de hát ezt, ezt főleg a zsidók szorgalmazták, ez egy ilyen nemzetközi összeesküvés nyelve, és ez egy nagyon szép dolog. Annak idején még az őskorba a zsidók imádtak énekelni, meg a keresztény emberek is, hát hisz egy zsidó-keresztény kultúrás térségről, Európáról beszélünk, énekelgettek, kántáltak a templomokba, aztán az utcákon, aztán jött a szocializmus, és énekeltek mindenféle jók kis indulókat, yeah. és a 19. Európa kántáta, ami egy nagyon érdekes dolog, és 1988-ban első alkalommal, még amikor Köpeszi volt az oktatási miniszter, az ő hozzájárulásával, meg ugye természetesen az akkor már lanyuló ö, szocializmus eredményeként beengedték ide, a franciák által akkor elnökölt kántát a mozgalmat, és most a történelemben először, hogy egy ilyen ö, esemény már másodszorra ugyanott van. De mi volt a csúcspont? Hát a csúcspont az volt, hogy 7 óra 30 keresztül kellett volna, hogy kezdődjön, 7 órakor közölték, hogy a meteorológiai intézet és a nem tudom én mi szerint oh, egy órával el kell halasszák, sűrűsödött a felhő, azért mindenki imádkozott, de most gondold el, hogy 46 országból 4200 énekes, aki boldogan, dalolva és szenzációs dolgokat, és akkor eszembe jutott, hogy hát valamikor mi kodály népe vagyunk, ugye, volt. mi tanítottuk meg a világot énekelni, meg kórusba Réke. járni, aztán nekünk meg mára már alig vannak Így kórusvezető van. tanáraink, én. és szenzációs volt, mert egy kulturális államtitkár, tudod, a politikusokra nem szeretünk jókat mondani, ja, én nem tudtam eldönteni, hogy hoppál pár jó karnagy vagy jó politikus, de most levizsgázott, hisz, ragyogó politikus, mert rá tudta venni az államot, hogy egy millió euróval természetesen a Pécsi önkormányzat is, és a kormány egy millió forintot tette ebbe a bele. szerintem már vissza éles. is jött, hisz ez a ja. 4200... Mindegy, hogy visszajön, vagy nem. A kultúrába pénzt kell tenni. Na, folyt. A kultúrában pénzt kell tenni, és utána a Jancsi el is vezényeltem, mint egy igazi karnagy a színpadon, hát hátazdottam, szóval ilyen nincs. A Pasi kiderült, nagyon jól vizsgálta, hogy ragyogó karnagy, ragyogó politikus, de nem a szeretnék beszélni, hanem magáról a szervezésről, spontán a város minden pontján énekelnek, ez nagyon, nagyon érdekes volt, mert kipattantam az autómból, É, mentem három lépést, és mondtam ajajaj, ajaj, ugye a hallgatók nem tudják, hogy én csak ha járok, ha ülök, vagy fekszem, akkor nem látszik, akkor sántikálok. É, így biztos, ami biztos, a kocsiban mindig van egy mankó, Két csőmankót úgy a kezemre pattintottam, és mondtam, hogy ezeken a hakkaköveken nem fogok boldogulni, és mentünk a sajtóközpontot megkesni, Természetesen rosszul olvastam a térképet, mert ma a GPS világával ki tud térképet olvasni. Négy és fél kilométert sikerült gyalogolnom ellenkező jó. Majd a telefononon az interneten nem, mert ugye azért a 21. század itt van, hogy hol lehet taksit szerezni, és jött egy taxi, ez nem a reklám helye, de Pécset is van volántaxi. és potom ezer cigonyáért visszaszállított az autót, majd behűltem az autót. <gül> mondtam neki, hogy na rajzapajtás, keressük meg ezt a Központott, uh -huh. hogy regisztráljuk, mint újságírok, és három méterrel az autóval odébb megtaláltuk a sajtóközpontot. Tehát ledöbbentem, mert a harmadik elmeleten lett volna a sajtóközpont. Aztán kiderült, hogy tudták, hogy én érkezni fogok, és már órákkal előtte leköltöztették a földszintre. Szenzációs volt. Hát, te már láttál egy várost, ahol mindenki énekel, ahol jól éreztek. Ez jó lehet, Olyan igen, ez jó. Itt kiszugázása volt Pécs városának. Uh -huh. Tegnap, és képzeld el most egy hétig, augusztus másodikáig, ezek énekelni fognak. Sikerül természetesen találkozni. De ezt mindenféle helyet képzelje el? Pécs. Tehát, ahol énekelnek? Itt a Kodály központ, az utcán, a az színházakban mindenhol énekelnek. Székesegyház előtt volt az ünnepélyes megnyitó, találkoztam nagyon sok izraeli kórussal. Igaz ez Európa-kántátad, de ők kilóg a közel-keletből, és inkább Európa felé tartanak, mi meg Ázsia felé, ez csak lábjegyzet volt. És, és szenzációsak voltak ők is, és idősebb karmesterek, és fiatalok, és magyar szerzők. Szóval ez, ez valami Kánaán volt. Majd utána elindultam haza a fővárosba, hát az út közben rókák százai voltak az út mentén, úgyhogy csak lassan lehetett menni. Zólógus barátomat kérdeztem, hogy igen, magyarázza már el nekem, hogy Pécs-Budapest között miért rohangálnak rókák az úton. Erre simán azt mondta, hogy Péter, ezek félnek a vihartól, úgyhogy bemenekültek a lakott területekre és a városba. Tehát itt nem medvék vannak, hanem rókák a lakott területeken, de szenzációs volt, és szerintem Pécs városa most ontja magából eh, egész paksig lehetett érezni ezt a pozitív kisugázást, és szerintem nekem egész hétre elegem volt ebből, tehát föltöltöttem. Azt ajánlom kedves hallgatóinknak, hogy próbáljanak belehallgatni egy kicsit, avagy pattanjanak egy vonatra, láttam a kocsiból, hogy szenzációs kis ilyen elektromos kis vonatok rohangálnak Pécs felé, és muszáj elmenni, mert idősek és fiatalok, fiók és lányok, ilyen teljes nemzetközi kavalkád, valami szenzációs és még egy pozitív dolog, ugye a, mindenki mondta a tosz a protokoll és a térségnek a püspöke, Hát rég hallottam ilyen komplettől összeszedett gondolatokat a múltról, a jelenről és a jövőről, és hogy a zene itt tesz az emberiséggel. Püspököt meg kell, hogy férfiasan mondjam, hogy a nevét ugye nem mondom, de rég volt ilyen jó beszédet hallani, jó volt, úgyhogy én bízom benne, hogy úgy, mint kedves hallgatóinknak, akik még nyaralnak és nyarlásban összehallgatják a q avagy éppen otthon pihenkélnek és készülnek a ránkövetkező hétre, adjon erőt az, hogy Pécset kantárta a 19. Európa kantárta folyik. Érdemes belehallgatni, és szerintem érdekes dolgok fognak történni velünk is itt a héten. Bízunk benne, hogy De. a temetőben nem járunk a héten, mindenki egészséges lesz, beveszi a gyógyszerét és sok-sok vitamint, hogy azt is kinyitja az ablakokat. Tárva nyit, hogy a friss levegő betóduljon legalább az éjszakai órákba, és bízom benne, hogy jövő héten ugyanekkor és ugyanígy. Ja, akartál kérdezni valamit? Igen, azt akartam mondani, hogy otthon is lehet énekelni. Mi szoktuk a családommal, az autóba ülünk, és például a hőségben is segít. Ha mindenki énekel, egyébként délvidéken sokkal többet énekelnek. Ugye? Igen. Én szerintem is, úgyhogy rajta biztassuk a. Ha mindenki énekeljen egy kicsit. énekelünk. velünk. Jó, van köszönöm. Persze jövő héten is, hogyha az úr is akarja érteni, ne legyen nagy pofánk, akkor újra beszélünk. Én bízom benne és majd úgy 5-e körül, amikor hívsz, akkor Londonból fogok bejelentkezni, hogy elmegyek Getnogrémba, és minden felé, és az ottani élmények, pozitív élményeket is elmondjuk a hallgatóknak. Nem tudsz a fenekeden ülni, na jó van. Köszönjük, Sárbusz. Jó hetet mindenkinek, viszont halálkozunk. És most jöjjön, milyen zenet. Figyelj, megint egy kis pajzsmikit, nem, nem, próbáljuk meg a népet. Csak megmondom, hogy melyik szám legyen, ha odaadod a borítót, mert az neki olyan szövegei vannak, hogy néha. Vegyél, rendesen, hol a uhó a dalban. Hát próbáljuk meg a Béla bácsit. Legyen a Béla bácsi, az 9-es. Reméljük, hogy leadható. Ha nem mindegy, mi szól. Radio 995 A forgalommal szemben. Kedves zenerajongók, kedves zenekedvelő publikum, most egy elég durva szám fog következni. Nem nagyon ragoznám ezt tovább. Én javaslom, hogy most kapcsoljátok ki a CD játót, vagy trekkeljetek odébb egy másik számra, mert Mondom ez durva szám lesz. Ha észitek, ha hanem, én szóltam, és akkor indul, most még nem annyira durva. De majd később, tehát most lesz egy ilyen kevésbé durva a rögtön az elején, de aztán be fog indulni a szám. És ott lesz majd durva, nem fogok még egyszer szólni. Na hát, Robi nem lett meg, de nem baj, nem esünk soha a kétségbe, mert van élménye, anyagom, főleg a Magyarország felé tekintek, és hát fantasztikus. Tehát én, mint fradista, hadd mondjam el, hogy az a zsej, szár, mert az fantasztikus volt. Először is köszönöm. Ó, oh, oh, meglett a Robi. Ó, oh, de kár, hogy nem hallhatjátok a magyar fociról való véleményemet. Oh, oh. Szerbusz, Robi! Itt vagy, Puszi okay. Jó van, na. Ennyire hogy nem be de motoron ültem. Mindig azon ősz, ez össze, nem csodálkozunk. Hát, ilyenkor igen, általában. Képzeld el, hogy megint csak van, miről mesélnem. Na? Ugye az előbb egy olyan 40 percig beszéltem négy óra környékén egy ilyen e, e, autópálya matricát vevő elektromos készülékkel. Van egy SMS szám, az ember bepocsogi, és 3100 forint pluszért, megkapja az 1500 forintos motoros egyszer. Hát ez tök jó. De ez valamiért most nem üzemel ez a szolgáltatás, még jó, hogy megnéztem, hogy nem jött vissza az sms hogy oké, meg minden. Uh -huh. És hát próbáltam utána érdeklődni indulásért, hogy miért. És hát 40 percig beszéltem egy automatával. De hogy? Mit verset mondtál? Vagy miért tartott ilyen sokat? Egyet, ugye azt mondják, hogy amennyiben kiba bejelentés, mit tudom uh -huh. és akkor elmondják a menüpontokat, pontokat, és ugye rájöttem, hogy milyen jó lenne, hogy legalább valami kis kreativitást a dologban, és mondjuk, vagy Szabó Gyula bácsi hangján most a nemzeti autópálya, ah, a vásárló, mit tudom mit tudnám, micsoda vagy győzik-e? Háj, te, hát most ez a nemzeti autópálya, izért hívtam, de ja. most éppen bejelent ne nem tudom fölvenni a telefont, vagy valami, de nem, ha. egy női hang szépen bemondja, hogy önnek fontos a hívásunk, mert hát ezt kaptam ezt emlést, hogy 40 percig volt fontos a hívásom, és közben bármilyen menüpontot bejutottam, mindig visszakapcsol. Ha, ha, játszanak veled, barátom, az az érzésem. Most annyi minden nemzeti telefonos ficsfenénk van, én nem akarok nemzeti lenni, komolyan. De te a nemzeti a hívásod is már. Vagy egyszerűen vagy, vagy renitens, én egész egyszerűen küldeni akarok egy pici SMS, hogy UEVA 865, és kész várok rá egy SMS-t, ami 3100 forint, megérzem, ez se olcsó, hogy 1500 forintat lehet venni egy egyhetes autópályamatizált egy, egy benzinkótnál, de ez 3100 forint, hogyha nemzeti lókvaszt az ember, elnézést a lóért, és közben nem működik. Tehát, hogy dupláját kérdik el, illetve a kripláját egy szolgáltatásáért, és nem működik. Ez megint csak olyan, hogy a múltkor a harmadik keletben parkoltam, és ameddig magánkézben volt ez az elektromos SMS-es parkolórendszer, 40 forintba került a parkolásnak az SMS díja. Most viszont úgyhogy hogy 120 forint egy óra parklás, nagyon olcsó, tényleg. Csak 99 forint az SMS díja. Én múltkor 30 forintot fizettem, plusz 99-et. Szóval valahogy nem tudom, itt az alányokkal van egy pici problémám. Hogy érezd, hogy fontos vagy nekik? Azért fizetsz többet? Annyira szeretnék ilyen lényegtelen semmi lenni, olyan Tehát, Ó, nem. Hogy Borzasztó. Van tulajdonod. Úgy... és meg, ha van gépjármű tulajdonod, akkor nagyon fontos, hogy az államnak óriási bevételekre tesznek szed. Tényleg. Igen, megmondod, meg, megmondod szerint, hogy annyira fontos, hogy az államnak az előbb olvastanály jó mémet a, az interneten. Ugye, hogy Erdélyben van e, a miniszterelnök, és mondta, hogy na most kell lezárni határt. Ezt csak <há> az előttem szó, szóval ez egy hatalmas lájk. Like. E, valószínűleg már este mind a ketten hívesen ülünk. De ha a jövő nem leszek előhető telefonon... De nem, mert hát figyelj... A, nem, a Rodostóra gondolsz? Hát onnan is írna leveleket. Nem biztos, hogy megérkezne oda, amilyen a Magyar Posta tudod. Uh -huh. Mert a, ugye arra alapozta a tusnátfürdői beszédét, hogy végre tudja, hogy mit gondolnak a magyarok az emigrációról. És ezt ő levélbe intézte. Igen, csak az a baj, hogyha azt is tudnád hogy róla mit gondolnak az emberek, akkor szerintem már nem jönne haza. Na mindegy, ez csak egy zárójárás megérzés volt, viszont nem nagyon szokta az én számot rendőröket dicsérő dolog elhagyni, viszont most mindenképpen több dolgozó is kell mondani. A múltkor megállítottak a rendőrök, látszott, hogy ki van adva, hogy mindent meg kell nézni, mert büntetni kell jó van, ki voltak, 40 rendőr volt az ülői úton, minden autót megállítottak este. Nem találtak sem, először is végig teljesen a budvajasak voltak, kultúráltak, teljesen európaiak voltak a rendőrött, mert a végén és visszaadták. Azon kívül, tegnap a Balatonnál töltöttem mindegy 40 percet, ebből hatott vízbe a többi pedig a nyadalóba. és hatalmas vihar volt tegnap, de úgy döntött kicsi család, hogy muszáj lemenni a vendégekkel Balatonra egyet születni, nagyon meleg a vízbe mentünk. És képzeld el, rengeteg rendőr motorcsónakos volt a vízen, hatalmas hullámok és olyan szél volt, amilyet én még viharban nem láttam a Balaton és járt egy rendőr eh, helikopter a, a part színen, hangos bemondó mondta, hogy megkérjük önöket, hogy azonnal hagyják el a Balaton, mert hatalmas viat kerekedik, és mit tudom én, az, hogy 21 életet mentettek meg a rendőrmotorosok le a kalappal előttünk, de tényleg. És az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen itt egy végetkes motorhangot lehetett a rádióban hallani, amíg elment mellettem. De az, hogy, az, hogy ennyire önfeláldozóan hatalmas szélben mentették az embereket, leakalapbal, azt hiszem, hogy erről szól a hivatás. Hogy erről... Igen, hát ez a foglalkozásuk igazából az igen. igen, csak azt hiszem, ők is érezték, hogy egyszerűen most az sem, amire ők és nem azt, hiszem, amit elvárnak tőlük. Úgyhogy a balatoni rendőröknek leakalapbal, és hát remélem, hogy sok ilyen szép napunk lesz. Sajnos a nyár fel elment, a másik fél, mindenki használja úgy, ahogy tudja, de hozzátja a legjobb Köszönjük, édes. édes. Jó volt, izgalmas volt tényleg az az automatás, hogy beszélgetsz egy órát egy géppel. Erre azt tudom mondani, hogy állj le a kávéről, a cucról, és akkor nem csinálsz többet ilyet. Meglesz, köszönöm szépen. Én is köszönöm, Jó helyet kívánok. Na, akkor befejezem a focit, aztán ugye mondjuk, hogy ha aki, hát de nem mertek beszélgetni velem sajnos, 0670, nem tudom, miért 93 pedig én örülnék neki. Na nem baj, hogy de baj. Csak ebben vigasztalom magam, hogy nem baj. Ez az eljezni csárt. Tehát tényleg itt van az átok, hogy ugye láttam a meccset, hát fantasztikusan érdekes, én Fradi Rucker vagyok, a Ferenc története most minden lét belenyomnak, minden lehetséges. Elhozzák a radót, tehát bárkit, hogyha szükség van ember, Erőforrás, erő és mégsem egy. Tehát, hogy amikor kiugrik az a szerencsétlen bosnyák fiatalember, úgy szalad, mint a nyúl, nem érik után, ezek a nagyon képzett profi játékosok, és belövi, borzalmas. Tényleg átok, átok. Nem azért, mert az Elisnycsár ez, ez, ez rossz csapat, hát ez egy bosnyák csapat, de tényleg nincs nagyon, nagyon esélyünk. Nem, nem tudom, mi a, a mentalitás titka. A, nem a profizmus, az, az, a, az a bajom, tudjátok, hogy állandóan azt nyomják, hogy, és, és van igazság benne, hogy a német profi alapokra kell helyezni ezt a sportot, de hogy ezek a srácoknak hát a fradihoz, atya világ, köze nincsen. Nem véletlenül szeretett bele apám, én a fradiba. Ó, nagyon szép volt, a mondom a kicsiknek, a Ferencváros például, ha kikapott, akkor is ők mindig küzdöttek. A fradi szív így lett legenda. Nem voltak mindig ügyesek és jók. Nem volt mindig jó edzőjük, de az, hogy nem látta. Nem úgy, nem úgy nőttem föl, hogy a Fradi, amikor a olyanok lazsáltak, tudjátok, mint az Albert Flórián. De hát ugye neki nem kellett sokat futni, mert háttalálva is besarkaszta a, a bőrt a hálóba. Tehát azért a zseniknek megengedték, hogy ne fussanak. Hát itt meg nem tudom. Szomorú ez az egész. Vagyis azt akarom mondani, hogy már elkezdtem drukkolni Viktornak, hogy hát valamit, mert amíg az MB 1 en belül rágjuk a szart, értitek, addig mindig azt hihetjük, hogy királyok vagyunk, de hát rettenetes probléma, hát határt át kell lépni bármilyen irányba. Most mit gondoljuk a Bate Borisovval szemben szerencsétlen kis videóton, édes drága. Tehát valahol tényleg tragikus hős Viktor, mert a nagy álom, a nagy-nagy-nagy álom az nem valósul meg, hiába mind. Döbbenetes. Tényleg érdekes, mert azt lehet mondani, hogy már szakmailag is fölmerül a kérdés, hogy hogy lehet ennyire sikertelen a magyar labdarúgás. Ez érdekes kérdés. Most ugye a Dárdai ugye hát nagyon helyes döntést hozott, Berlint választotta. Megértem, én szabadkán lakom, azért mondom, nem fogom én őt elítélni, igaza van. Csak mi magyarok egy kicsit, megint egy kicsit szarabb helyzetben voltunk, mert a Dárdainak hittünk, és ki fog hinni? Úrnak. Nem azért, mert ő jó vagy rossz. Ó, a kicsi, lelkű magyarok. Mikor lesz egy olyan mondatom, hogy kiugrott ez a kicsi magyar, mint a nyúl. Futott, és nem érte utóla mint tudom én, melyik játék. A portójátékosa. Nem tudjuk leszaladni portót. Sajnáljuk. Mindig azt hittük, hogy a dzsudzsák, majd az. Á, gyerekek. Azért mondom, hogy... hogy és közben Közben a, a stadionok olyan nevetséges az egész, hogy például stadionépítési program van a hazában, de ha megnézitek az 1 egyet, minden csapat más stadionba játszik. Tényleg ez maga a pokol. Úgy építünk stadionokat lázálomszerűen, hogy közben nincsenek olyan stadionjaink, amiben játszani lehetne. Ha, na, ezt csinálja utánunk a világ. Azt mondanám, hogy ez, ez a barbatrükk, ez a magyar barbatrükk, ezt az adást a Vakás listát meghallgathatjátok kedden is, hogyha ennyi nem volt elég, 11-től 1-ig. A tanácsom általában mindig hármas természetű és értetek van, tehát hogy imádkozzatok, szeretkezzetek. A szeretkezést azért adom fontosnak, mert akkor nagyon nehéz gyűlölködni, és olvasatok könyvet. Ez a neokonzervatív vonal a műsorban, még mindig hiszek, hogy. A könyvet olvasol, annyi kár nem ér, mint hogyha a tévét nézed. Isten veletek és a végére legyen, kélek, szépen. Hát legyen, nem, nem, nem, nem. De legyen, sztengedsz, mert ma jó vagyok.